חמש מאות וארבעת אלפים, ופאת נגב חמש מאות וארבעת אלפים, ומפאת כדים חמש מאות וארבעת אלפים, ופאת ימה חמש אלפים. והיה מגרש לעיר צפונה חמישים ומאתיים, ונגבה חמישים ומאתיים. וקדימה חמישים ומאתיים, וימא חמישים ומאתיים, והנותר באורך לעומת תרומת הקודש עשרת אלפים קדימה ועשרת אלפים ימא, והיה לעומת תרומת הקודש, והייתה תבואתו ללחם לעובדי העיר. והעובד העיר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 שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד, ואל פאת קדימה 504 אלפים ושערים שלושה, ושער יוסף אחד, שער בנימין אחד, שער דן אחד, ופאת נגבה 504 אלפים מידה ושערים שלושה.